So hat vier Fiesens macht gut, nicht? Ball, Ball, so hat vier Fies... So hat vier Fiesens steht ja. gut, nicht. Ist gut, nicht? Nee. Was kann das sagen? Nee? Nee? Nee? Ich nee. weiß nicht.